Sinaxar, viața Sfântului Ioan Maximovici făcătorul de minuni. Arhiepiscopul Ioan s-a născut la 4 iunie 1896, la Moșia Damovka din gubernia Harkov, în sânul familiei de nobil ucrainieni Maximovici, din care a făcut parte și Sfântul Ioan din Tobolsk. Tatăl său Boris. Era căpetenia nobilimii dintr-o parte a guberniei Harkov. Sfântul a primit la botez numele de Mihail. Deși a fost un copil bolnăvicios și firav, a urmat cursurile școlii militare din Poltava, iar apoi s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Imperiale din Harkov. În timpul studenției, tânărul Mihail petrecea mai mult timp rugându-se și citind viețile sfinților, decât mergând la cursuri. Cu toate acestea, a fost un student foarte bun. În 1921, în timpul războiului civil, viitorul ierarh, împreună cu părinții, frații și sora sa, a fost evacuat la Belgrad, unde el și frații săi s-au înscris la Universitatea din oraș. Mihail a terminat în 1925 Facultatea de Teologie, după ce în anii studenției și-a câștigat pâinea vânzând ziare. În 1924, mitropolitul Antonie l-a hirotesit, citeți, pe seama bisericii ruse din Belgrad, iar în 1926 l-a tuns în monahism și l-a hirotonit erodiacon la mănăstirea Milkovo, dându-i numele Ioan, după rudenia sa, Sfântul Ioan Maximovici din Tobolsk. În același an, în ziua de 21 noiembrie, tânărul Ioan a fost hirotonit preot de către episcopul Gavril Beceleabinsk. Din 1925 până în 1927 a predat religia la școala sârbă de stat, iar din 1929 până în 1934 a fost profesor și îndrumător la seminarul sârb Sfântul Ioan, teologul din Bitolia. Aici slujea Sfânta Liturghie în limba greacă pentru comunitatea greacă și cea macedoniană, care îl prețuiau foarte mult. În 1934 s-a hotărât ca iromonahul Ioan să fie înălțat la rangul de episcop. Chirotonia a avut loc pe 28 mai 1934. Vladica a fost ultimul dintre nenumărații episcopi hirătoniți de Metropolitul Antonie. Episcopului Iuan i-a fost încredințată Eparhia Shanghai și a sosit în Shanghai la sfârșitul lui Noiembrie, la praznicul intrării în biserică a Maicii Domnului, găsind aici o enormă catedrală neterminată și un conflict de jurisdicție care trebuia rezolvat primul lucru pe care l-a săvârșit a fost să refacă unitatea bisericii. A stabilit legături cu sârbii, cu grecii, cu ucrainienii. El a organizat unele societăți filantropice și de binefacere, în special pentru copiii chinezi săraci și orfani și pentru emigranții ruși. Arhiepiscopul Ioan slujea în catedrală în fiecare dimineață și seară, chiar și când era bolnav. Săvârșea zilnic Sfânta Liturghie așa cum avea să facă tot restul vieții sale și dacă dintr-un motiv oarecare nu putea sluji, tot primea Sfânta Ori unde ar fi fost, nu pierdea nicio slujbă. Purta haine făcute din cel mai ieftin material chinezesc și papuci sau sandale moi, totdeauna fără șosete, indiferent de vreme. Adeseori mergea de sculț. Uneori după ce își dăduse sandalele vreunui sărac, i se întâmpla chiar să și slujească de sculți, lucru pentru care era criticat cu asprime. Se știa deja că vlădica era nu numai un drept și un ascet, ci era și atât de aproape de Dumnezeu, încât fusese înzestrat cu darul înainte vederii și rugăciunile lui să vindecări. Episcopului Ioan îi plăcea foarte mult să cerceteze pe cei bolnavi lucru pe care îl făcea în fiecare zi, spovedindu-i și împărtășindu-i. Dacă starea vreunia devenea critică, vlădica se ducea la el la orice oră din zi și din noapte ca să se roage la capătul lui. Odată cu venirea comuniștilor, rușii din China au fost siliți iarăși să fugă cei mai mulți prin insulele Filipine. În 1949, aproximativ 5.000 de refugiați din China continentală trăiau într-o tabără a Organizației Internaționale pentru Refugiați de pe insula Tubabao din Filipine, aflată în calea taifunurilor sezoniere, care se abată asupra acelei părți a Pacificului. În timpul celor 27 de luni cât tabăra a fost ocupată, insula a fost amenințată numai o singură dată de un taifun care în cele din urmă și-a schimbat cursul și-a ocolit-o. Vlădica s-a dus chiar el la Washington DC pentru a-și aduce oamenii în America și aproape toată tabăra a ajuns astfel în lumea nouă, din nou mulțumită Sfântului Ierarh. Odată încheiată ieșirea turmei sale din China, în 1951 arhiepiscopului Ioan i s-a încredințat un nou ogor pentru străduințele sale de păstor. Sinodul episcopal l-a trimis în Arhiepiscopia Europei Occidentale cu sediul la Paris și apoi la Bruxelles. Era acum unul dintre ierarhii de frunte ai bisericii ruse din afara granițelor țării, și se cerea adesea să participe la întrunirile sinodului din New York. În Europa Occidentală, vladica s-a interesat foarte mult nu numai de rușii din diaspora, de care s-a îngrijit neobosit, la fel cum făcuse și la Shanghai, ci și de localnici. A primit în jurisdicția sa biserici ortodoxe locale, pe cea olandeză și pe cea franceză, o le și încurajând creșterea lor. A săvârșit Sfânta Liturghie în limbile olandeză și franceză, așa cum mai înainte slujise în greacă și chineză și cum avea să o facă mai târziu în engleză. Interesul și dăruirea sa pentru Sfinții Bisericii, despre care se părea că are cunoștințe nesfârșite, s-au extins și asupra Sfinților Europei Occidentale, Dinaintea schismei Bisericii Romano-Catolice, dintre care mulți cinstiți numai la nivel local, nu erau pomeniți în niciun calendar ortodox. Arhiepiscopul Ioana a adunat viețile lor și imagini care îi înfățișau, și apoi a prezentat această lungă listă sinodului. În Europa Occidentală, la fel ca în China, Oamenii au învățat să se aștepte la orice lucru neprevăzut din partea sa, căci el a continuat și a să-și întemeieze viața pe legile lui Dumnezeu, neținând seama de stânjeneala sau uimirea pe care acest fapt l-ar putea stârni uneori în cei călăuziți mai mult de legile omenești. Odată, Vladica se găsea la Marsilia și a hotărât să slujească un parastas în locul uciderii nemiloase, a regelui Serbiei, Alexandru. Niciunul dintre preoții săi, dintr-o genă neîntemeiată, nu a vrut să slujească alături de el, așa că arhiepiscopul Ioan s-a dus singur. Locuitorii Marsiliei au fost uimiți să vadă un preot cu veșminte neobișnuite, cu părul și barba lungi, mergând pe mijlocul străzii cu o valiză și o mătură. Fotografii de la știri l-au văzut și l-au fotografiat. În cele din urmă s-a oprit, a măturat o bucată de trotuar și a deschis valiza și a început să scoată conținutul acesteia. A pus un vultur pe locul măturat, a ars mâie și a început să slujească parastasul. Flădica Ioan a devenit cunoscut pentru sfințenia lui nu numai ortodoxilor, ci și neortodoxilor. Într-una din bisericile catolice din Paris, un preot a încercat să inspire pe tineri cu aceste cuvinte. Cereți dovezi? Spuneți că în zilele noastre nu mai sunt nici minuni, nici sfinți. De ce v-aș da dovezi teoretice când astăzi umble pe străzile Parisului un sfânt, sfântul Ioan cel desculț? Mulți oameni mărturisesc despre minunile săvârșite de arhiepiscopul Ioan în Europa Occidentală. În San Francisco. Orașul cu cea mai mare catedrală rusă din afara Rusiei, un prieten de o viață a vlădici Ioan, arhiepiscopul Tihon, s-a retras din cauza problemelor de sănătate, iar în lipsa lui construirea unei noi mari catedrale a fost întreruptă, o ceartă aprigă paralizând comunitatea rusească. La cererea stăruitoare a mii de ruși din San Francisco, care îl cunoscuseră în Shanghai, în 1962, sinodul l-a trimis acolo pe arhiepiscopul Ioan, ca pe singurul ierarh capabil să readucă pacea în comunitatea dezbinată. El a ajuns la locul ultimei sale misiuni ca episcop, la exact 28 de ani după ce venise pentru prima dată în Shanghai, la sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului, pe 21 noiembrie. 1962. Sub îndrumarea sa, pacea a fost restabilită într-o oarecare măsură, paralizia comunității a încetat, iar catedrala a fost terminată. Însă chiar și în rolul de făcător de pace, vlădica a fost atacat și asupra sa s-au îngrămădit acuzații și defăimări. A fost silit să apară în fața unui tribunal, pentru a răspunde unor acuzații fără noimă, cum că ar fi ascuns în financiare ale Consiliului Parohial. Toți cei implicați au fost achitați, însă astfel ultimii ani ai arhiepiscopului Ioan au fost plini de amarul de făimării și prigonirii, cărora el le-a răspuns mereu fără a se plânge și fără să judece pe nimeni cu o pace netulburată. Vedica a rămas până la sfârșit credincios slujirii statornice a bisericii, păstoriții săi și-l aduc cel mai bine aminte pentru blândețea și veselia lui, ba chiar pentru ceea ce este cunoscut drept nebunie pentru Hristos. Cea mai populară fotografie a lui prinde ceva din acest aspect al personalității sale care putea fi observat în deosebit, în felul în cum se purta cu copiii. După slujbă, surâdea și glumea cu băieții care l ajutau să slujească. Uneori, preoții de la catedral rămâneau descumpăniți văzându-l pe vlădica în mijlocul slujbei, însă niciodată când era în altar, aplecându-se să se joace cu vreun copilaș. Copiii erau cu desăvârșire devotați, în ciuda faptului că de obicei era foarte strict cu ei. Arhiepiscopul Ioan era criticat uneori pentru că răsturnar înduia la a lucrurilor. Adesea întârzia la slujbă, nu din cauza lui, ci pentru că vizitase vreun bolnav sau muribund și nu îngăduia să se înceapă fără el, iar când slujea el, slujbele durau destul de mult, căci nu îngăduia decât puține dintre prescurtările obișnuite. Apărea neanunțat în diferite locuri și la ore neașteptate. Adeseori vizita spitalele noaptea târziu și întotdeauna era lăsat să intre. Uneori judecățile sale păreau că intră în contradicție cu bunul simț, era acțiunile sale păreau nefirești și adesea nu le explica. Nu există niciun om care să fie perfect. Vlădica greșea și nu-și o să recunoască acest lucru când își dădea seama. Însă de obicei avea dreptate și mai târziu se vedea cum ciudățenia părelnică a unora dintre acțiunile sale era cuprinsă într-o altă rânduială a lucrurilor. Viața lui era stăpânită de legile vieții duhovnicești și dacă acest lucru răsturna ordinea obișnuită a lucrurilor, era pentru a izgudui pe oameni din inerția lor duhovnicească și pentru a le aminti că există o judecată mai înaltă decât cea lumească. Vrădica Ioan era firav încovoiat, fără ambiție sau viclenie, nu putea nici măcar să vorbească de slușit, avea însă înălțimea Duhului, datorată acelor calități lăuntrice care l-au făcut neîndoielnic unul dintre mari erarhi ortodoxe ai acestui viac, un om sfânt. În el strălucea dreptatea. Arhiepiscopul Ioan însă era pregătit pentru trecerea din lumea aceasta, pentru întâlnirea cu Hristos. În vreme ce alții așteptau de la el încă mulți ani de slujire rotnică a bisericii, căci era un ierarh relativ tânăr, el se pregătea pentru un sfârșit pe care îl prevăzuse, cu cel puțin câteva luni înainte, cunoscând, pare-se, chiar și ziua acestuia. Însuși, Mitropolitul Filaret a mărturisit despre extraordinarul ultim rămas bun pe care vlădica și l-a luat de la el înainte de a se întoarce în San Francisco de la ultima sesiune a sinodului la care a participat în New York. După ce Mitropolitul a rostit rugăciunea obișnuită de călătorie, Sfântul Ioan, în loc să se stropească singur cu apă sfințită, cum fac totdeauna ierarhii, s-a aplicat adânc și a cerut Mitropolitului să-l stropească. Și după aceasta, în loc de obișnuită sărutare reciprocă a mâinilor, Vlădica a luat cu hotărârea mâna Mitropolitului și a sărutat-o, retrăgând-o pe asa iar în ziua morții sale, după ce a săvârșit Sfânta Liturghie, a petrecut trei ore rugându-se în altar, de unde a ieșit nu cu multă vreme înainte de moarte, care s-a petrecut la ora 3.50 după amiază, pe 2 iulie, 19 iunie după stil vechi. A murit în camera sa din casa parohială de lângă biserică fără semne premergătoare de boală sau de suferință. S-a auzit că a căzut și fiind așezat într-un scaun de cei care au alergat să-l ajute, și-a dat ultima suflare cu pace și foarte puțină durere vizibilă în prezența icoanei făcătoare de a Maicii Domnului, semnul din Cursc. Astfel a fost aflat vlădica vrednic să imite moartea fericită au ocroditorului său, Sfântul Ioan din Tobolsc. Astăzi, Arhiepiscopul Ioan se odihnește într-o capelă de subcatedrala din San Francisco, iar la sfintele sale moaște se săvârșesc, fără încetare, minuni. Pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Miluiește-ne prea noi. Amin.